vader, ons wil net vir oogend, soos hier die lied, kom verklaar, dat ons hier nodig het. Ons het hier nodig, elke uur en elke minuut van die dag. En vader, jy is ons veiligheid, en jy is ons vesting. Jy is die een aan wie ons vasthoud. En vader, ons aanbid die volgend. Dankie dat jy hier is, en dankie dat jy teenwoordig is. Ons sê in die diens in die naam van Jesus. Amen. As iemand van sy woord het, luister ons graag. Morgen. Um, verlede zondag het aan die gepraat van, ek hoort niks nie. En toe lees ek al bij besalm 91, die bekende besalm, by vers 16. Mag lente van vandaan, sal ek om versadig. En ek sal om my heel laat sien en die woord versadig hak ek by my vast en as ons om vertaal, dan is het my satisfy in Engels en die uh, uh, woordeboek sê to call someone to be happy or pleased to provide, do or have what is required by someone to call someone to believe that something is true en as ek in die woord versadig dink, dan dink ek ek het nou genoeg geeet, ek het nou genoeg en ek is nou lekker vol en ek is tevrede En dit laat my dink aan, nou elke sondag is ons versadig, maar ons bly nie toch heel tyd versadig nie. En ons moet na nou die woord gaan en die verhouding hee met die Heer om te versadig te word. Laat my dink aan die chicken leken advertenties, die kruiving, moet al wees. Die ding moet so jou pla, jy moet net by die woord uitkom. Ons kan nie net op een sondag versadig word en dan die rest van die week honger wees en leide onder nie. So, ek wil julle sien daarmee, dankie. Enig een van ons is ons in een staan, daar word ons maar 12 jelly van binnen, daar is niemand wat sê, hy word nie jelly van binnen nie. En ek was nou onlangs in so'n krisis, en ek het raar die Heere gevra, betroos net vir my. En wie jy wat kry ek, is besal om 139, wat hy sê, ek loof u, omdat ek so vresig wonderbaar, wonder is u werke. En ons is vir God wonderbaar, en as ons daar oomlik besef, wat is God se gedagtes vir ons, dan is het net of jy die nieuwe bouwtnis in jou kry in die krisis. En dan ook wat ek saam net gekryd, jy, jy saai 61, wat staan, vreegte oor die vertreerigheid, gewaard van lof en verslaag gees, so dat hulle genoem kan word, terrebinte van gerechtigheid, de planting van heren tot sy verheerlijke. En ek sê dondergeavond vir Jan by die wootskool, As 365 keer wat ons sê, ons moet nie vrees nie, vir elke dag. Maar as eenmaal wat sê ons moet vrees, dit is die wat sê ons moet vrees, dat ons nie in Godse ris ingaan nie. En as ons nou aan Mooses, die eerste keer toe hy met die rots gepraat, het God om duidelijke opdracht geef, hy met die rots slaan. En die tweede keer toe hy net moes praat, toe slaan hy weer die rots. En dit het gemaakt, dat hy nooit in Godse ris ingaan, want die kanan beteken die ris van God. En Piet het nydig, sy suidnederig in Johannesburg in die enige kerk Piet Jacobs gaan praat en hy sê, daar drie plekke wat christene kan staan. Al kan voor die kruis stilstaan in die wet, kan by die kruis stilstaan sonder openbaring van die afgehandelde werk van Jezus of ons kan na die kruis beweeg in die opstandingskracht van Jezus. En dit het net vir my hierdie week getref dat in die Bureesves staan we can nail up on the cross the son of God afresh and how keer kruis oor oos Jesus weer omdat ons net nie afgehandelde werk aan die kruis vir onsself toeëie nie so ek wil net vir julle daarmee bemoedig dat as julle Hebreë 6 in die amplified kyk hy sê five is a learning of the entire personality on God and Christ in absolute trust and confidence in his power wisdom and goodness En ons vijf is maar net daar absoluut te vertrouwe in wat Jezus vir ons gedoen het. Dank Kom ons praat met mekaar oor Jezus' uitspraak, na aanleiding van wat Annie nou vir ons sê. Hy sê, Jezus roep aan die kruis uit, hy sê, dit is volbring. Wat is dit wat volbring is? En die vraag wat ons moet vraag is, wat hom betref is dit volbring, maar vir jou is dit in jou leven volbring. Ons het die aflope weke met mekaar gepraat oor die implikaties van wat ons geloo. En onthou ons het nou somaar jylle hier klompgoeders gesê, wat al een skurring voorzaak het. To ons gepraat het oor die, die homoseksuele debat en ons gepraat oor die IS aanslag op die wereld en ons gepraat oor die droogte. Goed, en wat is ons posiesie daarvan? En wat ons uiteindelik bou doen is om by die punt te kom en te sê, maar as ons nie kan bid soos ons gebid het nie, hoe bid ons dan nou? En toe, so hy verlede week gepraat het oor hoe bid ons nou, maar toe gaan sy voort met wat ons gesê die vorige wetens, hy sê nog nie hoe bid ons nou nie. So vandag wil ons kyk of ons kan by die plek kom, om te sê hoe bid ons nou. Noei en daar is geen fout nie. Ek het so pas vandag gehoor dat uh, daar is een pleidooi uit die gemeente dat jy minste eenmaal een maand moet bedien. Ek neem aan, oor die jaar sal hulle waarschijnlijk vir my sê, ons moet vir my ook eenmaal in maand die plek maak om te verdien. <lacht> maar is dit nie wonderlik nie? Kijk, so, nou, nou verstaan julle hoe geseend is ons nie? Hoe vlieg die woord daar in en weer rond daar by ons in die huis? Dit is apper soos flermuis, soos die woord so gaan. Maar jy kan jyself voorstel, as jy een vrou het wat sovol woord is, wat gebeur met jou. Maar kom ons gaan terug na, dit is volbring, is dit volbring. Dit is ons van self moet uitmaak. Hou dit in jou achterkop. Dan sê ons vanmorgen wil ons praat oor hoe bid ons nou. En wat is gebed? Gebed is ons gesprek. Die wijse waarop ons met God kan communikeer. Nee. Ons het gesê, communicatie is die uitdrukking van enige verhouding. As jy wil weet of ek met iemand verhouding het, dan luister jy net na wat ek sê. Van hom, met hom, of vir hom en oor hom of van haar, met haar, vir haar. Hoe praat ons met mekaar? Ons taal gebruik, ons woordeskat, verklaap die geheim van wat is die inhoud, die intensiteit, die intimiteit van die verhouding wat ons ken. Ek sê vanmorgen vir hen, dat is my te kostelik, dat ons een woordeskat ontwikkel. Binnen die huwelik is vir my prachtig, om te hoor hoe dat mense man en vrou vir mekaar name me gee, troetel na gee, ons ontwikkel eigentlik een woordeskat om uitdrukking te gee aan dit wat ons ervaar vir en teen oor mekaar. Ek het een stelling gemaakt en gesê, woorde is die brandstof van communicatie. As communicatie die uitdrukking is van verhouding, dat is woorde die brandstof daarvan hou. Brandstof is ouwe nou, dink aan petrol, as dit die meest algemene vorm van brandstof is, nee. Dan denk ek daan, petrol gooi ek in my kar om by punt punt B te kom as ek by punt A is. So die doel van die brandstof van woorde dan in ons verhouding, is om ons verhouding te neem na die volgende vlak toe. Hoor julle mooi wat ek sê, moet ek het starig sê, ek wil nie in julle met dit voorbij gaan nie. Ek sê, as woorde brandstof is, as ek, ek vergelijk woorde met brandstof, dan sê ek, die woorde wat ek gebruik in my verhouding met my maat, met my vrienden, met iemand met week te doen het, maar aan die eerste plek wat ek gebruik in my gesprek met God, dit neem my die woorde neem my naar die volgende plek toe dit die brandstof dit neem my naar die volgende vlak toe in my verhouding met God so hier kan jy dadelijk iets hoor, jy hoor dat daar een definitieve groei een definitieve stuigende lijn, een definitieve opwaartse kurve, een toename in woordeskat sal wees as ek in een intieme verhouding met God lewe. Dis my traagies, dat ons 10, 20, 30 jaar aan die pad af, met God te pad loop, ons bid nog die selwe story, bid nog die woorde. Ons vind nie nieuwe woorde nie, hoekom nie? Ek het gesê, brandstof, die woorde as brandstof, wat ons na nieuwe vlak doe, en dit is waar ons baie keer kort kom in ons gebedslewe, dat ons sê, ek het nie die woorde nie, maar jy sien in intimiteit ontwikkel ons woorde, Ek in die voordie tijd gaan, en, en ek dink, wat gaan ek en dan noem, as ons nou die dag getrouwd is nie? Jy, dit het net gepop. Dit hoe dit werk. Goed, maar, aan die andere kant, jylle stem met my saam, die brandstof, die petrol, wat ek in my kaarse tank gooi, wat my, na my bestemming toeneem, daai brandstof, kan ek oor my kaarse sitplek gooi, en een vierhoekie daarby bring. Dan brand ek die kaar uit. So die woorde wat die geskenk is wat God my gegeet, en dit wat die mens onderscheid van enig iets anders, die woorde wat God my as een geskenk gegeet, om by my bestemming uit te kom, my bestemming in ons verhouding uit te kom, ons verhouding na sy eindbestemming toe te neem, daai woorde kan ek gebruik om daai verhouding mee te vernietig. Is dit nie wat ons doen nie? En dit is wat oor Jacobus vir ons sê, in Jacobus 3, praat hy van die, die tong wat een klein vierkje is wat een groot hoop hout in die brand steek, hy sê sê nie wat, wat kan jy met woorde maak, hy sê een fontein kan nie vaars en bitter water voortbring sy sê na die ene kant kan da nie uit die, die oog van die fontein, wat is die oog? Jezus sê die wat in my geloo, strome van levende watersluids het minnes te vloe hy sê vir die vrou by die pit van sigaar hy sê as jy die water drink wat ek jou gegeet dan sal dit een fontein word wat opspring tot in die eeuwige leven, so die oog Die oog van die fontein is binnen in my. Die oog van die fontein is die teenwoordigheid van die volheid van die godheid binnen in my. Hy sê, een fontein kan nie vars in bitterwater voortbring. So sê julle, waar kom hierdie ding in? Reg. So, communicatie, so wat ons sê dan, ons sê, gebed is dan communicatie, is ons gesprek, die gesprek wat ons met god het. So dis die achtergrond, reg. Nou, het ons geleer bid, en nou maak ek een stelling, En ek sê, het verkeerd gebid. Want Jacobus skryf ons, Jacobus 4, hy sê, jylle begeer, jylle sit jylle harte op goed, en jylle kry dit nie. Jylle behoeftes word nie vervul nie. Hy sê, omdat jylle nie bid nie. Hy sê, en jylle bid, en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. <laughs> so dat hy help my niks om te bid, as ek verkeerd bid nie. Laat ons net vir mekaar sê. Nou, want nou net, die S.A.I.K. het ons geleer dat die rechte ding om te doen is om ons te veel te betaal. Nou het ons lang al geleer dier die godsdienstmodel dat die rechte ding is om te doen is om jou Bijbel te lees en te bid elke dag. En gebed het ons gecompartementeer in hierdie paar oomlikke in die ochend sy ik opstaan en in die aand as ek gaan slaap vir die jongs wat getrouw genoeg is en dat hom nog wakker genoeg is en dan het ek nou gebed. En as ek verslaap in die ochend as my dag nie so lekker nie want ek het nie gebed nie. Maar julle sien, dit was die vorm daarvan en die wijse waarop ek gebid het, het, ek is jammer, veel te wense oorgelaat. En na aanleiding van wat Han en Jose het, het eindelijk Jesus weer gekruisigd, sandoor so daar kom. Maar kom ons gaan kyk na die achtergrond. Ons herhaal, het is goed wat julle so goed ken, ons herhaal dit net weer. Jesus sê, dit is volbring. Wat is volbring? Wat is volbring? Dit wat volbring is, as dit volbring is, as dit in jou hart volbring is, dan moet het noodwendige inpakke hee op my gebedslewe. Wat is volbring? Wat het Jesus kom doen? God het om wat geen sonde geken het nie, het God kom sonde maak. So dat ons kon word die gerechtigheid van God en om. Hy het homself vir ons oorgegee, om ons te heilig en te reinig, en zonder vlek of rimpel sonde gebrek, verheerlik voor God te stel. Dit het hy gedoen 2000 jaar voordat ons gebore is hy het ons die misdade vergewe, doordat hy die skuldbrief, wat ons vijandige sind was, die aan die kruis vast genaald het. So hierdie goed is afgehandeld by hom, hy sê dit is volbring, nou my vraag is, is dit volbring? Jy sien, ons gee ons weg, ons gee ons verhouding weg, met die woorde wat ons spreek. So as jy iemand oorbid, dan hoor jy sy verhouding. Nou luister mooi, Een mens kan een baie mooie emotionele verhouding hee, en emotie raak ons altyd aan. En ons is emotionele weesends, luister mense, en emotie, ek het geen probleem met emotie nie. Maar luister, emotie gaat het nie vir jou doen nie. Moe nie vir my probeer blaf met jou emotie nie. Moe nie jou self weer weer met emotie nie, dat daar emotie in die saak is, is een gegewe. Maar die skrif sê vir ons, sonder geloof, is dit onmoendlik om God te waag, is dit om liefde sy sin te gee, God is liefde, hy sê, sonder geloof, sonder oortuiging, kan liefde nie sy sin kry in my leven nie, en wat is liefde se sin in my leven, die Heer het lang al gesê, die gedagte wat ek al gaan die jou koester, is gedagte van vrede, nie onheil nie, een hoopvolle toekomst, hy sê, ek het gekom wat jylle leven in oorvloed kan hee, so, ons kan nie twyfel in ons hart hee, dat God sy droom vir ons, a, a positieve droom is nie, en nou sê hy, en die vraag is, is jy daarvan oortuig? Is jy oortuig dat Godse droom vir jou sy leven in oorvloed? Gedagtes van vrede, nie onheil nie. Een hoopvolle toekomst. Is jy daarvan oortuig? As hy sê dit is volbring, dan betekent dit moest hy sy woord is volbring. Dan sê hy daarmee maar, ek het gekom om die scheidsmeer uit te breek. Ek het gekom om my droom in jou hart te geed het en jou verstand te skryf. Dit gaan nie meer gebeur nie, dit het gebeur. As dit volbring is, dan het hy my mos genees. Dan, dan het in die skrif, door sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. As dat door sy wonde vir ons geneesing gekom het, en daar hy in die kruis, en hy het voor die tyd gesê, hy sê, dit is my lichaam wat vir jylle gebreek word. Wat hy daarmee bedoel het, hy sê, ek gee my lichaam om gebreek te word so dat jylle sin heel kan wees is dit volbring? By hom is dit volbring. Hy sê vir oon, Abram al soveel jare terug, hy sê, Abram, wandel voor my aangezicht, dat sê oprecht wees, Genesis 17, 1. Hy sê, wandel voor my aangezicht, kom in pas met my, dit is die woord alak, kom in pas met my. Hy sê, in pas met my, daarin is gerechtigheid, daar is, wie ek is nou, onthou, Abraham was 2, 2, Duisend jaar voor die kruis. Ek en jy is 2000 jaar na die kruis. Ons het een headstart van 4000 jaar op Abraham. En nou kom sê hy sê, kom net in pas met my. Om in pas met hom te wees, is om met hom saam te stem. Hy sê dis volbring. Om in pas te wees is, om binnen in die skrif in te klim van Amos 33 vers 3, as hy sê, sal twee met mekaar saamweindel, ten sy hulle oorheen gekom het. Ten sy hulle saamstemt ten sy hulle die selle taal praat, ten hulle die uitgangspunt het, ten sy hulle die selle doel het, die vertrekpunt het, en die eindpunt het, hoor julle, sal twee met mekaar saamwandel, ten sy, nou, nou kom hy en hy sê vir ons, vir jou Abraham vanmorgen, hy sê, kom in pas met my, kom in pas met wat ek sê, ek sê, dit is volbring, hy sê, ek het jou vergewe, ek het jou genees, Ek het my Engeland gegaan die jou bevel gegeel, so dat hulle jou op jou handen dra, so dat jou voet in geen klip sal stamp nie. Hy sê, ek het dit gedoen. Hy sê, ek het die vloek geword, so dat die seen, wat God aan Abraham beloof het, dat die seen aan jou toe kan kom, Abraham hy is die nieuwe testamentiese Abraham 4000 jaar later, nou sê, ek het die vloek geword 2000 jaar gelede, so die seen wat ek oordroom, oor jou leven, so dat die seen aan jou toe kan kom, dit is volbring. Paulus skryf vir die Korintiers, as hy praat oor die nachtmal, hy sê hy vir hulle, hy sê jylle moet jylle duidelik ondersoek, hy sê die woord is dokumatsu, dit beteken, hy sê ons het nodig, om duidelik vir ons dit uit te maak, elkeen vir homself dit uit te maak, is sy woord volbring, het hy dit volbring? Het hy dit volbring, die woord hy gesê in, Jeremia 33, 14, toe hy gesê het, Daar kom daar spreek die heren, dat ek die goeie woord wat ek gesprek het te gaan, die Israel en Juda, dat ek die woord te vervulling breng. Jy dit vir jouself uitgemaak, luister, dit help nie, dit help nie om sondag na sondag, hier te sit, en te sê, ja, dit was mooi nie. As jy dit nie vir jouself aantrek nie, as jy dit nie persoonlik maak nie, dat sal dit nooit wees nie. Alles wat jy hoor, geestelik, alles wat jy lees in die skrif, wat jy in Afrikaans, of in Engels, of in Grieks, die oons wat nou al slimmer is, uh, wat jy so lees, lees jy as sintuigelike kennis. Alles wat jy hoor, vanmorgen, en elke sondag, is sintuigelike kennis vir jou. Vir my, hoop ek, is openbaring, want as dit nie is nie, dan praat ek nonsens. As ek nie uit openbaring kan praat, het ek niks om vir jou te sê nie. Maar dit wat ek vir jou sê, hoor jy as sintuigelike kennis. Dis die perd wat by die water gebring word. Maar wat ons nie kan maak, drink nie. Maar die perd wat self moet drink, is die perd wat sê, ek gaan my kop zak, en ek gaan drink uit die fonteine van hyl. Ek gaan drink uit die stroom uit. Dis wat betekend dit? Dit beteken om te sê, jyre, ek het dit gehoor. O Piet sê, ek maal dit in die drom. Piet sê, wat ek doen, ek het nodig dat daar een koneksie kom tussen Godse Gees wat in my is en dit wat ek so pas gehoor het. So die woorde dit is volbring nie ergens in die Bijbel staan nie. Maar dat die woorde dit is volbring op die vleestafels van my hart staan hy sê, ek sal my woord in hulle harte gee, en dit in hulle verstand inskrywe, dan is dit nie meer sintuiglik nie. Dan is dit openbaring. En as daar nie openbaring is nie, is daar nie verhouding nie. Verstel nie, ek kan verhouding naamak, ons het verlede nawek met die kamp in Heidelberg, dit is een huwelijks of verhoudingskamp gehad, en, en die uitgangspunt van hierdie kamp is, ek het vir die ouwens die vraag gevraag, een vrijdagavond, wie is dit wat trous? praat oor die hevelik. Ek vraag, wie is dit wat trouw? Jy sien, elkeen van ons, elkeen van ons is na die kruis geboore. Nie een van ons is ouwe, is 2000 jaar nie, so ek kan dit aanvaard. Raai, het ons allemaal na die kruis geboore. So, na die kruis is ons hoe geboore? Hy het ons smarte gedra. Hy het ons oortreding, ons aangrechtighede en misdade weggeneem. Hy het die straf gedra, hy het die vloek geword, hy het ons ziektes in sy lichaam gedra, hy het gesterwe, so dat ek en jy kan leven. Dit is een afgehandelde saak, dit is volbring. So is ek gebore. Right, wat gebeur toe met my? Die meeste van ons, is toe na nou een mensgemaakte ding toe aangedra, ek noem dit een ding, want ek het nie eindelijk woorde, omdat dit, dit so skryf nie. Een mensgemaakte ding, wat hulle een doopvond noem. Waar daar water op ons kop gesprinkel is, en ons besweer is aan hierdie leen, wat sê, jy is in sonde ontvangen gebore, jy is kind van die toering. En daar die proces begin, waar ek nie goed genoeg is nie. Waar ek op die weegskaal geweeg word, en te licht bevind word, elke dag van my leven. En waar ek minder waardig oor God is, en waarmee ek eindelijk gesê het, want as ons in sonde ontvangen gebore is, mense, dan het Jezus nodig om weer gekruisig te word. Dit wat Hannief ons in die brees sê Dan spuiker ons om alweer aan die kruis vast. Je weet, het is interessant, dat die brees skrywer vir ons sê, hy sê, as iemand die goeie woord van God, die heilige geest, die krachte van die toekomstige wereld, gesmaak het, en hy draai sy rug daarop, hy stappen van weg en ontken het, hy sê, is dit onmoendlik om so iemand weer tot bekeering te vernieuwe? Hy sê, want in so geval, sal Christus weer gekrysig met word. Hoor nie. Nou, dit is nie so erg met die onkunde van die godsdienst nie. Daar is een omdraai hiervoor. God allows you to use. So wat gebeur, maar, maar besef jylle wat in die godsdienst stelsel gebeur, binnen in die godsdienst stelsel het ons gekom en ons het vastgehou aan, ons het nie gesê, dit is nie. Ons het nie gesê, is dit nie. Ons het die is omgeruil. Die godsdienst het het so gestel. Hy het die is achter die dit gesit. En toe sit hy nog nie by. En godsdienst het gesit, dit is nie volbring nie. Want ek is nog nie vergewe nie. En ek is nog nie genees nie. En ek is nog nie beskerm nie. En ek is nog nie, hoor jy. En ek is nog onder die vloek. Dit is wat godsdienst gesit, dit is nie so nie. Dit is wat ons gegloed. Ek in die toe praat vanmorgen van die paradigma skuif van die indoctrinatie van 59 of 60 jaar in ons leven, wat omgedraai moet word, om anders te dink, anders sê ek, dit is nie, in plaas van dat ek sê, dit is volbring, gelukkig is dit nou voorbij. Maar kijk my wat gemeer met ons, omdat ons met die leen bedien was, door die godsdienst, wat het goed bedoel het, luister mooi, wat het goed bedoel het, maar het goed verkeerd was, het ons groot geword met die ding van, om ons te meet, om ons te weeg, En ons het ons gedierig op die weegskaal gesit en ons is te licht bevind. En die woord wat vir Darius gegeld het in Daniels tyd toe hy vir die koning geset, want hy het in die hand op die muur geskryf het, toe sê hy, hy is op die weegskaal geweeg en te licht bevind. Daie woord het gegeld omtrent elk een van ons in ons leven en ons is op die weegskaal geweeg en te licht bevind. Maar nou het ons besef wat God gedoen het. God het in sy seen, God het aan die ene kant gesit, op die weegskaal. En toe sit hy in plaas van vir ons, sit hy sy sien op die ander kant. En sy sien het het geen roof geaag, om aan God gelijk te wees nie. <laughs> en hy bring die skaal in balans, want hy sê ek en my vader is een. Hy bring die skaal in balans, en hy is op die skaal in ons plek. En hy sê daarom is ons nie meer te licht bevind nie. Daarom is ons bevind die gerechtigheid van God. Daarom kan ons terecht sê, sê, Hy het ons smarte gedra en hy het vir ons beskik om vir ons te gee vreugde olie vertreerigheid, dankie aan die vir die, gewaad van lof vir verslaag geest, sal in 61, Dis wat hy vir ons gegeet. Verstaan jy wat ons by uitgekom nou? So, nou verstaan ons, dit is volbring. Ek wil nie, dit moet afgehandel wees. Maar, nou wil ek, nou maak ons die woordsom. En die woordsom sê nou, goed, as dit volbring is, en ons gloed het. Dan moet het ons effect in my lewe. hee. Dan moet het ons effect hee op my uitspraak en my taal. So kan ek nou sê, Heere sal nie my vergewe. As ek nou sê, Heere sal nie my vergewe, dan moet Jezus weer kruis te kom. Hoekom? Want hy moet my nog vergewe. Wat het dit dan gedoen toe hy in die kruis was? Dit was sy kruis dood, oormoe, terwille van ons oortredinge is hy dierboor, terwille van ons ongerechtigheid is hy verbruisel. Ons oortredinge en ongerechtigheid het om verbrysel, het om dierboor, het gemaakt dat hy aan die kruis hang. Dat hy moes uitroep, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dit is wat met hom gebeur het, nou sê ek, 2000 jaar na dit gebeur het, as sê, jyre, sal hy my vergewe? Stuur ek hom nou weer terug? Of aanvaar ek wat hy gedoen het? Sien jy, jylle essentie van God's dienst was om het uit te stel na morgen toe. Want so lang is wat ek het uitstel, so God my nog moet vergewe, is ek vir hierdie oomlik wat God my nog nie vergewe het nie, want ek vraag dit mos nou eers. Is ek vir hierdie oomlik wat God my nie vergewe het nie, is ek nog steeds een skuldenaar, is ek nog steeds een sondaar, laat het my nog steeds sonder gezag, en dat verledig week weer die ding oor gezag uitgespelde. God het vir die mens die gezag gegeen, die mens het vir die duivel gegeen, Jesus het vir die duivel kom vat, hy het vir die mens teruggegeen, wat maak ek en jy met die gezag? Jy sien, skuld laat my gezagsloos, en as ek in die skuld by God is, het ek geen gezag en ek gee vrymoedigheid nie. Rech? So, almanier, ek moet op my knie blij en sê, Heere, vergewe, vergewe, somme van wat ek nou ook gaan doen, en Heere, hou aan vergewe, hou aan vergewe, Verstaan jy, en ek moet in die toestand Bly, of ek moet sê, Here, jy het my vergewe Ek aanvaard dit, dis geloof Sonder geloof, sonder die Oortuiging van dat het volbring is Sonder daar die oortuiging Is het onmoendlik Dat liefde, dat Godse droom Sy plek krijg in jou lewe Is het onmoendlik, dat die lewe In oorvloed my deel sal wees En want wat is die lewe In oorvloed Is die lewe in oorvloed nie om te kan sê Ek hoort niks dis lewe en oorvloed. Wanneer ek by die plek gekom het in my lewe, waar ek sê, ek kort niks. So kan nie meer sê, my gebed, kan nie meer sê, hier is al nie my vergewe nie, hoor jy, dan gee ek het weg. Dan sê ek, ek is nie oortuig van wat hy gedoen het nie. Ek is nie oortuig dat het volbring is nie, want ek daar ondergeskryf, is het, in my lewe, is het, is het volbring, het hy my vergewe, dan hy my vergewe en dat breng het my sommer by een neetlige ding, wat ons toch moet aanspreek, ons het al sovee keer gedoen, maar ons doen het weer, as ek besef, waarvan hy my vergewe het, sal ek anhoef zondag, sal ek volhard harte aan, sal ek doen wat God haat, dan is het ons onmoendlik, ek kan ons nie een griewel bedrijf, ek kan ons nie, onwaardig optree, ek kan nie moge ongerechtigheid bedrijf ek kan nie overspelpleeg oor, oor jylle, ek kan nie steel nie ek kan nie moor nie, ek kan nie as ek aanvaar wat God vir my gedoen het nie en as ek het nie aanvaar nie dan, ok, dan moet die my nog, ek gaan het doen maar ek gaan die Heere my nog vergewe maar as die Heere my vergewe het, is dit ons onmoendlik dat ek aan aangaan my. kom jylle oos, praat met my is dit nie so nie? Jy sê nou sê, mense, ons sê, hulle sê, ons sê, dat omdat God jou vergewe het, kan jy nou maar doen wat jy wil. Soveel te meer nou dat God jou vergewe het, is het onmoendlik om te doen wat jy wil. Besef jy, om dan uitspraak te maak, en sê, ek is een kind van God, en te vol hart en sonde, sê Johannes Vos, geen waarde nie. Hy sê, so iemand het om nie gesien, en het om nie geken nie. Nou, dit is so, luister mooi, ek sê dit nie beswarend nie, ek sê dit ook nie beskilligend nie, maar al wat ek vir jou sê, is jy daarmee jousel weggegeven. As jy kan sien, om volhardend in sonde te volhard en aan te gaan, dan beteken het jou aanspraak, dat God jou vergewe het. Jy is gekansleer. Jy geloof het nie. Jezus sê vir die vrou wat in, in, in, in overspel betrap is, gaan in sondag nie meer nie hy sê, ek veroordeel jou nie, God veroordeel jou nie, hoor mooi my, my wat ek vir jou sê vanmorgen, God sê, dat geen veroordeeling nie, ek veroordeel jou nie, hy sê, maar, gaan nou een sondag nie meen, moet nie lang aan my plan mis nie, ek het een droom, hy sê, ek en jy is op pad na eindbestemming, die eindbestemming, gaan jy uitroep, ek kort niks, wie wat, as jy jou die laaste asem uitblaas, wat sê die psalmdichter, hy sê, al gaan ek ook in die dal van dood skadewee, ek kort niks, So in doodskadewee, kort ek niks. In die son van Godse gerechtheid, kort ek niks. In die leven, kort ek niks. In die droogte, kort ek niks. As hierheen oorvoedig is, kort ek niks. Ek kort niks, hoekom? Omdat hy vir my meer is, as enig iets anders. Kennis hier die geheim? Dis waar jy my pad is. Waar is jou pad? Kan my twee met mykaar samwandel, ten sy hulle afgesprek het. My sien wat ons gesê het vir mykaar, hy die valse beeld, met die godsdienst en die bediening van die misleiding van die leun, het ek een valse beeld gekry, een valse beeld van myself, en ek het myself gesê, as hy die persoon, nou jy, die persoon het verskillende karaktertrek as jy wil, maar jy het vir jou self uitgemaak, jy is die persoon, my vraag is, God sê, as ek na jou kyk, omdat my Seen vir jou gesterf het, en jou waarde gegeet, jou heilig en rein en sonder vlek of rampel en sonder gebrek vir my gestel het, sien ek een nieuwe skeping. Nie die een wat lyk soos hy lyk as gevolg van Adamse misdaad nie. Maar hy sê, ek sien die resultaat van die een daad van gerechtigheid van die een, namelijk Jesus Christus, wat van jou een nieuwe skeping gemaakt het. En nou is my vraag dit, as ons by gebed wil kom, as ons in communicatie met God wil wees, dan moet ons met ons kan saamstem. En as ons met ons saamstem, moet ons met ons saamstem oor wat hy van my sê. En as ek myself afkraak, soos wat God sien my geleer het, hoe slechter ek myself sê, hoe nederiger is ek. Maar dit is so in skrille kontrast met wat David sê. Psalm 139, wat Hanny vir ons gelees het vanmorgen. Dankie Hanny, jy het die hele ding gedoen vanmorgen. Wat Psalm 139? Hy sê, lees gegoe. Kijk gegoe daar. Ek wil jylle moet selfs om toe blij. Hierdie psalm moet jylle op eet. is die mooiste, dit is die mooiste van alle psalms. Psalm 139. Ek moet daar met so, dat sommer die jylle inlees. Dit is so, so kostbaar, kostbare psalm. Hoor wat sê David? Jere, jy grond en ken my. Wie die ek wat hy van praat? Die David wat hy van praat hier, is dit die valse een of die ware een? Wie is die, die ware een gedeirgrond? Hy sê, jy diergrond en ken my. Jy ken my sit en my opstaan. Jy verstaan van ver, hoe ek dink, waar ek vanaan kom. Jy diervors my gaan my lee, en jy is met my wee goed bekend. Ek wil jy, jy moet, ek wil jy voorstel aan Nieuwe Testament is een gebed, hier is Nieuwe Testament is gebed. Hy sê, wanaas nog geen woord op my tong nie, of jy heren, jy ken dit geheel en al, jy sluit my in van achter en van voor, jy lee hand op my, om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog kan jy daarby Waar sou ek hierin gaan van die geest? En waar jy in vlug van die aangezicht? Hy sê, klim ek op na die jimmel? Jy is daar. Hy sê, maak ek in die doodrecht my bed? Kyk, jy is daar. Neem ek die vleels van die dageraad geraad, gan ek my die uiteinde van die see woon. Ook daar sou die hand my lei en die rechterhand my vasthou. En as ek sê, mag toch die duisternis my oorval. En die licht nachtwees tot my beskutting. Hy sê, as ek hierin kan ek net in die te wegkryp. Hy sê, hy sê, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nacht gee licht soos die dag en duisternis soos die licht, want, u het my nie gevormd. Nou, wat hy nou sê, David nou hier aan praat, hy sê, u is die een wat my gevormd het, maar ek wil nou hier mooi, mooi dink, hy gebruik hier die beeld, hy gebruik hier die beeld van een babietje, een fetus, wat binne in sy maas sy ieteris ontwikkel en nou beskryf hy dit so, hy sê, hy het my nierige vorm, my in my moeder moederse skoot geweef, hy sê, ek loof hy, omdat ek, hoor het hier, ek loof hy, omdat ek so wonderbaar is, wonderbaar is die werk, en my siel weet het al te goed, my gebeende was vir hy nie verborge, toe ek in die geheim gemaakt is nie, kunstige weef, nou verstaan jylle nie die intimiteit, die geheimen is hiervan, hy sê, kunstige weef, in die dieptes van die aarde, hoe ek die product is van die liefde, tussen een man en een vrou, as ons dit in die vleesterme daar neem, hy sê, die oor my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal is, toe nog geen een van hulle daar was nie, en jy weet, hoe het ons gesê, jy sien, as, jy, as jy jou streepje getrek, is jou streepje getrek, God het voor die tijd besluit, dis nie waarvan hy praat, hy praat embryologische taal hier, Ons het in die embryologie gesien, dat die klein embryoekie is, een bondel celliekies, lijk soos een driuwe tros. En al die celliekies is die celle. ons vat letterlik, fysisch die embryoekie, en ons snu om met die skelpel in twee, onder die mikroskoop. En dan staat twee mense, of twee lammers, ons doen dit nie met mense nie, ons doen dit met lammers, ons doen dit met kallers, dan staat twee, dan maak ons die identiese tweeling. Want die dade wat opgeskryf is, wat alles moet gebeur, beskryf David vir ons hier, die proces van organogenese, wanneer die celliekies, wat ongedifferentieerd is, Skielik met die impels. Nou sê jy vir my, daar nie een God nie. Met die impels. Een besluit, ek word die haar. Een word die oog. Een word die oog senewe. Een word die ooringsvlies. Een word die retina. Een word die lens. Een word die celiaarspuur. Een word die windbrou. Een word lever, een word hart, een word niewe. Hoor jylle? En so deel hulle op, elkeen het sy beerd, wat hy opdeel en hierdie vorm aannem. En dan kom David en hy sê, die eindproduk, die eindproduk is jy. Hoe lyk die eindproduk? Hy het gesê hier so, hy sê, Ek loof jy, omdat ek so vreselik, verskrikkelijk wonderbaar is. Wonderbaar is die werk, en my vielweer het al te goed. Kan jy sê die waardering wat David het, as hy hier een uitdrukking geef, waarmee is David bezig? Ach, jyre, dit is droog. Ach, jyre, die vijand. Ach, jyre, ek is siek. <laughs> hoor jy, dat is niks daarvan nie. Hoekom? David het by een gekom, gekomt, sê ek hoort niks. So as ek niks kort nie, dan moet ek kyk wat ek het. Kam man, hoor my mooi, hoor my mooi. As ek niks kort nie, is my focus nie meer op wat ek nodig het nie. As op wat ek het. En David, kyk wat hy het. En hy sien, ek kon raad van cellen wat so hoog gespesialiseer is, dat die menselike brein in 6000 jaar nog nie is, dat die oppervlakte gekrap het nie. En hy sê, hoe wonderbaar is die werke? En dan gaan hy aan, na vers 17, en hy sê, hoe kostbaar is dan vir my, die gedagte, so God. Hoe kostbaar is die gedagte, want die gedagte het die verklank in woord gemaakt. En die die woord het vlees gemaakt dit was jy gedachte. Nou ek wil vir jou vraag, kan jy begrip kry van die omvang van Godse gedachte as jy na die detail kyk, waarmee net jou oog, net jou hart, net jou nier, net jou lever geconstreer is. Die funksie waarmee jy werk, kan jy jy idee kry van die kostbaarheid van Godse gedachte. Nou, as God in so detail jou in die dieptes van die aarde geweef het. Dus laat my so dink aan die versers 4. Want die Vesers 4 sê vir ons, geef ons een geheimpie daarvan, as hy dit vir ons so stel, hy sê, hy sê aan ons allemaal is die genade gegeef volgens die gave, die geskenk van Christus. Ek is nou in die versers 4 by vers 7, nou vers 8. daar sê hy, To hy opgevaard het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem, en gaf ons nie mens gegeen, maar dit, hy het opgevaard. Wat betekent dit anders, as dat hy ook eerst neergedaal het, in die onderste dele van die aarde? David sê, my gebeente was nie, vir u verborge, toe ek in die geheim gemaakt is nie. kunstige geweef, in die dieptes van die aarde. Wat ek vir u wil sê is dit, ons praat nou, David praat biologische taal van hoe ek en jy geconstrueer is in ons vleesmens. Kan jy nou verstaan wat oor Jesus om stel sy lichaam gegeet, om hierdie die tempel van hom gezond te he? Reg? Goed. Maar, hier is een ander ding waarvan hy praat. Hy praat hy van, hy moest eerst neergedaal het waar in die dieptes van die aarde. Ons praat in die dode reik, afgedaal het. Wat moes gebeur het met hom? Daar moes hy ons herstel het. Moes hy die ware Jackie. Hier die Jackie wat Jackie ken? sal haar nou nie beskryf vandag nie maar die, die Jackie wat Jackie ken maar maar toe kom hy in die dieptes van die aarde kom sy sien, hy stuur sy woord om vlees te word en hy kom skep een nieuwe Jackie wat geskapen is in waarig rechtigheid en eiligheid wat vrijmoedigheid het wat spontaan is wat lief het, wat geen bewissing van minderwaardigheid het wat vrymoedigheid het, wat lewe, kan on, wat ontdek het, dat ek niks kort nie, en daarom om ek niks kort nie, het my ooskielik oopgegaan, om te sien wat ek het, sê so, jy dit onthou vir vanmorgen, dis vanmorgen is een slagsbeer, as ek niks kort nie, dan gaan my oe oop, om te sien wat ek het uiteindelik, want waar oor kort ons altyd iets, omdat ek nie waardering het, vir wat ek het nie, of ek net waardering het vir wat ek het, die ene wat die minste het, het meer as genoeg. Die Heere is vir ons, meer as genoeg. Ons het gesê, dit is volbring nie goed, so ek kan nie meer vraag, Heere, sal die my vergewe nie? Want hy het my vergewe. So as ek nou sê, Heere, sal die my vergewe, dan kom God in sy liefde, en hy sê, maar my kind, ek het jou dan 2000 jaar gelede vergewe, waarvan moet ek jou nou vergewe? Ek het gesê, ek sal aan jou sondas, jou oortredinge nooit meer denk nie. So moet nie 1 Johannes 1 op my trek nie. Ja, Johannes skryf 1, Johannes 1, 9, as ons ons vond is blij, maar ons het het ons nou al bij een herhaling uitgeklaar, dat die as is om dat, want ons beleid nie om vergewe te word, nie, ons beleid dat ons vergewe is. Beleidnis is nie om my sonde op te noem, nie, want God sê, ek sal nie daar, denk nie, beleidnis is om met God saam te stem, dat hy klaar is daarmee. En daarom, as God klaar is daarmee, is ek kom ek daar. Hoor jy, as ek dit uitstel en sê, Jere, sal die my vergewe, dan leef ek in tisentijd nog daarin. Maar as ek sê, Jere, jy het my vergewe, hoe sal ek dan nog daarin lewe? Besef jy dat die uitstel het ons een oortrokke faciliteit gegee as het ware om nog maar een bykie in zonde aan te karring? God sê, ek is op pad met jou toe. Die woorde is die brandstof, die gesprek tussen my en jou is die brandstof wat ons by ons bestemming moet bring. Ons bestemming is dat jy niks kort nie. Niks kort nie, hierdie lewe nie. Niks kort nie, lewe ek kom nie. Dat ek in my geboortedag dag, Salomo sê, daar is een en daar is een dag, dat ek in my geboortedag niks kort nie, en dat ek in my sterfdag niks kort nie. Wow, kan dit lekker wees. Dat my leven is, Heere, ek kort niks. Dit is Godse hart vir my. So ek kan nie sê, Heere, sal my vergewe nie. Kan ek sê, Heere, genees my. Heere sê, ek kan jou nie genees nie, ek het jou genees. Ek het alles gedoen wat daar is. Ek het jou my naam gegewe. Ek het myself in jou geplaas, ek roep van binnen af uit, hy sê, ek staan by die deur en ek klop, ek sê, ek wil met jou maaltijd hou, in die maaltijd wil ek, wat doen ons, ons doen ons ons bezigheid, ons sake, Je weet ons ons neem iemand uit vir eten, en dan beklink ons die transaksie daar oor etenstafel, nee, God sê, ek wil die transaksie beklink oor etenstafel, ek wil met jou eten, en jou daarin verseker, soos wat ons brood breek saam, soos wat ons saam eet, wil ek jou verseker, dat ek jou genees het, vat net jou geneesing, dis jou nie. Ek kan nie meer sê, Heren, geef vir ons reen nie. Die heren sê, ek het jou geseen met alle geestelike sening in die hemel en Christus. Hy sê, ek het die vloek geword, so dat die sien van Abram na jou toe kan kom. Die vloek het gesê, die sal nie op sy rechte tyd kom nie. My sien is die reen op rechte tyd. Ek het my woord gegeen, ek is geen mens dat ek so lief nie. Daar is nie skadeweer van omkering by my nie. My sien het die vloek geword, so dat die sien van Abram na jou toe kan kom. Die sien van Abraham sê, ek maak die skatkamer, die jimmel vir jou oop, So God sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring God sê, jou reën jou reen is op sy tijd maar wat het ons vir mekaar gesê, dat iemand wat die blok inskryf as iemand wat pla hier ons is geseen met alle geefde keseeningen in die himmel, baie van ons sit hier en sê maar my leven is nie so nie dit wat jy beskryf is die eutopia dit is misschien vir jou so maar is nie vir my so nie Ek wil vir jou so sê, dit het nie vir my so geword nie. Ek het ontdek, dat ek daarin gegroeid het. Ek het ontdek, dat as ek my bezighou met Godse woord, as ek Godse woord inneem, dan raak ek verslaaf aan die woord. Ek kan nie net zondagochtend, jy reg. recht, Daniel, ek kan nie net zondagochtend my vol eet, en dan, as ek elke sondag my kon vol eet, dan ek vast tot volgende sondag. Gaan ek definitief gewicht verloor, bepaal van jylle as jylle probleem het, Dis beslisse manier. Maar doen dit dan met kos nie met woord nie. Maar jy sien, ons doen dit nie met kos nie, maar ons doen dit met woord. En ons krij hierdie, om Danielse woord te gebruik, die Engelse woord te sê, hier, ons krij hierdie kruiving vir kost. As ek William sien, het een klare kruiving. Als, ek, ek, kruiving vir kost, want hy maak s'n lekker kost. Verstaan jy, maar wanneer gaan jy een kruiving krij vir Godse woord? Ek wil een stelling maak en sê, as jy nie een kruiving krij vir Godse woord nie, gaat het nie wees nie. En hoe krij jou dit? Hoe krij jou een kruiving vir Godse woord? Ek wil vir jou vraag, het ek een kruiving gehad vir chocolates van die begin af? Uh, jy weet, ek het een klein dochter. sy is net die beste wat hy is. Maar haar ma is een deetkundige, so jylle weet, sy eet nie syker nie, wat ek mee saamstem wat ek my hoedtafel van maak. Sy het niks wat verkeerd, sy het reg. Is net na opa, wat is so nou een stukkie droog word, sê. Maar dis out of balance, net as maan nie kyk nie. Maar, wat ek wil sê, sy het geen kruiving na sy nie. Hoor jy, sy ken het nie. Maar as en daarvan pompoen maak, in groente, dan gaan hy er een perso as hy ding in die mikrogolf oondraai en as hy nou maar na die lepel kom, gaan hy mondkie net so groot op, sy so het die kruiving vir wat gezond is. Beseef jylle, die kruiving wat jy vir tjoklits het, en vir syker het, het jy aangeleer. Ek weet jylle sê, die kruiving wat ek vir die woord het, het ek aangeleer. Hoe dit gebeur, ek het opgedaag, toe die eerste behoefte daar was, Ek het opgedaag toe ek gehoor het. En dit is soos een oefenprogram. As jy gym toe gaan, is dit baie lekkerder om te lewe in die ochend. Maar as jy opstaan en gaan gym, dan sê jy, ek is blijk het opgestaan. En morgen weer en morgen weer. En uiteindelijk word het so een gewoonte by jou, dat as jy nie gaan gym het nie, sê, ek, my dag is nie reg nie. En besef jy, die woord is ons gymnasium en as ek by die plek gekom het, maar nou luister mooi, ek kan gym toe gaan, en ek kan die zwaartige wichte gaan vat, en ek kan er gaan pompt daar, jy. tot vervelings toe, ek word miskien sterker, en my spieren word miskien groter, maar wie wat, ek kan eindelijk niks daarmee maak nie, ek kan verkeerd oefen, ek kan so verkeerd oefen, dat ek myself so beseer en skade aandoen, dat die gym vir my negatiefs en positief is, besef jy, Jy kan bezig wees met die woord, soos wat ek vir jare was, so wat soveel theoloog vandag in die woord is, en die woord met die verkeerde bril lees, en al wat hy bril jou vat, hy vat jou verder weg van die waarheid af, as wat hy jou nader in die waarheid bring. So besef jy hoe belangrijk is dit, dat ons, ons bezig hou met die waarheid van Godse woord, en dis waarover ek sê, ons moet vanzelf uitmaak, is dit volbring of nie? Want die verkeerde bril sê, dis nie volbring nie. Die verkeerde bril het ons geleer om verkeer te bid, En dit is waar oor ons gesê het, ach jere, beskerre my, ach jere, stuur die engele. Luister, hoe moet God voel? Hy het meer as 2000 jaar geleden gesê, ek het my engele bevel gegeen aan Gandhi. En nou sê ek, ach jere, stuur die engele. Het hy nie. Maar wat sê hy? Jezus sê, as my naam belei is, dan is die engele actief, dis die voorwaarde. Maar as my naam verloon is, is die engele gebind. En nou kom die duivel en die duivel sê, dit is nie volbring nie, hy moet ons nog vergewe, hy moet ons nog genees, hy moet nog vir ons reengewe. En dan sê ek daarmee, dit is nie volbring nie, hy moet het nog volbring. En dan verloen ek so die naam van Jesus en raai net wat, die engele is gebind. En dit is wat oor ons lijk soos ons lijk. Dit is die dief by ons teelslag en verwoes. Maar as ons kan verstaan, is volbring. Besef jy, die ontdekking, die openbaring van dit is volbring, is die naam van Jezus. Want het is Jezus wat het voor ons volbring het. En dit is om sy naam te eer. Besef jy, ouwens het gesê, man, hierdie ouw gebruik die naam van die Heere eidelik. Ek dink, dis laakbaar. Hoe kom sy een naam van die Heere eidelik gebruik? Sommig net als een stopwoord of een vloekwoord gebruik. Omdat hulle geen respect het vir die naam, en hulle geen verhouding het met die naam nie. Maar ek en jy het verhouding met die naam. Ons sê, ons het respect vir hy nou, maar ons het so min respect vir die feit dat hy dit volbring het, dat ons vir hom sê, hy moet ons vergewe. Come on, mense, dis die respect nie, dat ons vir hom sê, Heere, geef ons reen. Asof hy vergeet het. Asof hy nie by sy woord geblei het nie. Hy het by sy woord geblei. Right. So wat nou? Nou sê ek, ek is geseem, alle geestelike sening in die hemel, ek is geneesd. Ek is vergewe, is volbring. So as dit afgehandel is. Hoe lyk my gebed nou soos Dawid se? Ek het nou ontdek ek kort niks. Nou kom ek by die plek. Maar ek God kan geniet vir wie hy is. So wat bly oor in my gebed? Da's vier goed wat ek vir wil noem. Hoe jou gebed nou lyk. Like? Vier goed. Die eerste een is hoe was jou dag? Hoe was jou dag? As ek in die huis inkom, dan sê hy daar vir my, hoe was jou dag? As ek onthou, dan sê ek vir haar, hoe was jou dag? En wat doen ons in die proces? Ons deel ons notas uit. Ons is getuies van mekaarse lewe. Ons lewe. Ons deel ons dag met mekaar. Ek het kwaad geword en ek het blij gewees en ek het opgewonnen gewees en ek het hartseer gewees. Ek het dit beleef en dit beleef en nou, hy weet alles van my af voor die tijd. Ek kan nergens van om wegvlug vlug nie, maar toe daar te was in hierdie dag, daar het dal van doodskaariewee was, toen ek gejibel het op die bergtoppe, in elke situasie was hy daar vir my, en nou deel ons dit met mekaar. En dit is my eerste gesprek. Paulus sê bid altyd dier. Nou bid altyd dier beteken ek, ek staan altyd op my knie in gebed nie. Dit beteken dat my gedagte soos een lopende kommentaar van wat ek belewe, is my kommentaar met hom. Waar is hy? Hy spinne man. So wat gebeur met my? Ek leer om gesprek te voer met God wat nabij is en nie ver. Ons het geleer bid onse vader wat in die hemel is en die godsendsbeeld wat ons gehad het is God staan in die hemel en ek is die op aarde maar nou het God omself geformateer as gees, en hy is in my, en hy staan hierna by my, en hy klop, en Mooses roep jy hemel toe, en hy sê, Vader, help, help, help, jy gip naar in die see, en die Heer sê, wat roep jy na my, Isaac, Isaac, Isaac, verstaan jy, kijk, jy sien hoe die vijand ons mislui, om een afstand te skep, tussen ons en God, God is daar ver in die hemel, hy is in die hemel, hy is Maar wie wat hy is net soveel as wat hy in die hemel is, is hy verteenwoordig die volheid van die God uitwoond lichamelik binnen in my. Om te besef, my jyre, my gebed is nie meer een uitroep na ver nie, my gebed is een gesprek na En daarom die woord, nie wat hy somedies vir gebed gebruik word, het ons gedoem, gesê as die woord prosjukomai. Pros beteken towards, na iemand toe, om my oor te leen na hom toe, om by hom te wees, om na by hom te wees, om kontak met hom te maak, dis pros. En ukomai, is om te wens. <laughs> wat wens ek? Ek kort niks. <laughs> wat wens ek? Kom aan, as ek niks kort nie, help my. As ek niks kort nie, wat wens ek? Kom aan, jy moet jylle, my, jylle my nou dink, ek wil jou educatie uit haal vanmorgen. As ek niks kort nie, wat wens jy? Dan begin jy wens verander. Want ek hoef nie meer vir myself te wens nie. Ek wens nie verander. So dit is die vierde punt. Ek kom nou nou hom, stop nie daar, kom, ons gaan ons gesê, die eerste ding wat ek doen is hierdie gesprek, maar luister, ek wil vir jou vraag, waar begin die gesprek? Die gesprek, sê jylle my sal toelaat, begin voor die speel. Ek sê die gesprek begin voor die speel. Ek wil jou uitdaag, om elke ochend, as jy opstaan, ek is ernstig nou, jylle moet my nou hoor, Ek wil jou uitdaag om voor die spiel te gaan staan en jou te groet, nie die ou jy nie, die ene wat God sien. Om voor die spiel te gaan staan en sê, dankie heren dat jy my so wonderbaar gemaakt het. Dankie dat jy my ongevormde klop gesien het. Dankie heren dat op die jimmelse weegskaal, toe jy in die onderwereld was, toe jy in die doodereik was, het jy my geestelik herskip. En daarom kan ek sê, wonderbaar is jy werke, Daarom is ek heilig, daarom is ek rein, daarom is ek verheerlik, daarom is ek sonder gebrek en sonder vlek of rimpel. En om voor die speel te gaan staan, elke ochend in die oefening te doen en te sê, Heere, ek aanvaar wat u gedoen het, dit is volbring. Sien jy kans daarvoor? Ek is ernstig, mense. Ek vir veel vraag, sien jy kans daarvoor? Sien jy kans daarvoor om op te staan en as jy voor die spiel staan, want elke van ons land daar het eindelijk, ons moet ons gezicht was ons kie, baard skeer, ons harkam, ons tandenborfel. So, jy gaan nie afval daar wees, maar as jy nou daar is, skryf by jou lipstof op, moet nie vergeet nie, dis volbring. Sublief, dames, sal jylle onthou. Skryf groot op die spiel, dis volbring. En as jy daar gaan staan, en sê jy dis volbring, dan hoef jy nie meer geleide te maak oor jouself nie. Jy hoef nie meer bewust te wees van die halskade, en die cellulite en die goeders nie. Verstaan jy? Wees bewust van wat God gedoen het. Sien jou self, soos wat hy jou sien. En begin daar, wie wat gaan dit doen. Dit gaan die vrymoedigheid in jou losmaak. Dit gaan jou laat besef, maar jyre, ek staan skoon voor jy. Beteken jyre, ek staan, ek kan sonder kleren voor jy staan, sonder my te skaam. Come on, mense. Besef jy waar het begin. Dan kan ek my dag begin. En dan kan ek sê, jyre, hoe wonderbaar is jy. Dank jy vir jy die dag. Dank jy vir die leven. Dank jy vir jy self. Sien jy wat nou kom die tweede punt, die eerste is die gesprek, die tweede ene, dankbaarheid. Heere, nou is so gevuld, omdat ek niks kort nie, het ek opgehou soek na wat ek denk ek nodig het, en ek by een plek gekom waar ek sê, Heere, kyk wat het ek alles. En dan besef ek, Heere, hier is dit wat het my gek het. Is uit die hand, hier my gesê met alle geestelijke sêninge, en nou kom die stroom van dankbaarheid, stroom van dankbaarheid, Volgende wat gebeur is, waardering, Heere, hoe waardeer ek jy? Hoe kostbaar is jy werke? Wat het jy nie alles gedoen? Jy het my geseen, ek is geseen, ek leef nie in vrees nie, al sou die vuweboem die bot nie, al is daar nie drijwe nie wingerde nie, Heere, dis nie my saak nie, my saak, is ek hoort niks, want ek het jy gevind en uit hierdie oorvloedfontein, het ek nie het nou gesest, ons terugkom dan, nou, kan ek nie anders as om nou, omdat ek nie meer iets nodig het nie, begin my focus nou gaan, na my boete, en my sissie wat iets nodig het, my boete en sissie wat die openbaring nodig het, dat hulle ook niks kort nie, en nou kom intercessie, nou kom die plek, waar ek met God saamstem oor ander mense, nie oor hoe sleg hulle is nie, want God sien nieuwe skippings, maar dat ek met God saamstem oor wat hy sien, en dat ek begin woord woordgeer aan, hy sê dood en lewele in die macht van die tong, en nou begin ek lewe spreek in plaas van dood spreek, en as ek by jou kom, dan praat ek nie saam met jou op die hand van die negatieve nie, ek praat met jou op die hand van die positieve, ek praat met jou op die hand van Godse plan, en wie wat het God gesê, hy sê as my woord om behaag in dit waartoe ek het stuur, Maar God het sy, hy sê, ek het my woord in jou hart en in jou mond gegeen. Hy sê, ek wil hy my woord moet om behaag dit waartoe kom stuur. Maar hoe kan sy woord onbehaag? behaag? As ek elke keer kanseleer wat ek net nou gesê het. Hoor jy, nou word het een constante proces van positief. Daar is nie meer, daar is nie meer die liekse, liekse inhanalingstekens van negativiteit nie. Dit kan nie, dit het nie meer een plek in my leven nie. Dit is een gedachte wat ek gevangen moet neem en baie gaan hoog gehoorzaamheid aan Godse woord. Dat is een positiviteit, want God sê, ek wil die woorde wat ek in jou hart en jou mond gegeet, ek sê, die woorde wil ek stuur, en ek wil die, dit moet my behaag dit wat ek het uitstuur. God stuur dit in die wereld, en wat het die woord gesê? Hy het gesê, as my woord om behaag, wanneer die dag gekom het, sal die berg in jyvels uitbreek in Gebel. Wat denk jylle vandag, sal die berg in die jyvels uitbreek met Gebel? Is die reenie as dit so bygeval het, en jy is buiten, dis asof die jylle natuur aan het klap, is dit nie so nie? Die Heere sê, wie skuif die blok? Wie sê wat die blok skuif? Die ouwe die gesag het, wie die gesag, nie die ou het skuldig is nie, as die skuldig het ek geen gesag nie, maar as my skuld versoen is, verlede tyd, as dit volbring is, het ek gesag, om te spreek, Hy sê, wat moet gebeur? Die berge in die hevels wacht, met reike haas en verlange, oor op die openbaar maken van die seens van God. Hulle is aan nietigheid onderworpen. En nou wacht hulle vir die openbaring van die heerlijkheid. Die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Dit moet vry kom. Waarom is ons dit aan bande gele? Ons dit aan bande gele met ons negativiteit. Hoekom? Omdat ons gesê, God moet nog iets doen. Oor hy, wat is die wortel van negativiteit? Is God moet nog iets doen, en hy is bezig om, hy het nie op sy oorloosie gekyk, nie, hy laat dit is ons gezintheid, kan jy verstaan, ek, ek vraag, en, vir die ouders, ek sê, wie is die dienstnegg en wie is die Heer, as ons kyk hoe ons gebid het, net so lang to do wat ons die Heere gee, net so lang, kry nie waar luist wat hy moet doen, ek sê, wie die Heer wat die opdracht te gee, wie die Heer wat dit uitvoer, die mens, het omself, die godsdienst mens, het omself aangematig, om vir God opdracht te gee, wat hy moet uitvoer, komaan, hy het klaag klaargedoen, hy het asgedoen. En nou geef hy van my die opdrag en sê, kom wandel aan, ek het die goeie werke bereid, dat jy dan kan wandel. Ek wil afsluit met een skrif. As ons dit begin verstaan, kan ek het net opsom, nee, want gesê, gebed is nou wat. Gebed is nou, dit begint voor die spiel, dat ek sê, heren, dit volbring. En as ek met God kan saamstem, dit volbring, dan ek vrymoedigheid. Vrymoedigheid om my leven met jy te deel nie die negatieve gemors nie, want esel vind, dat jou leven, al hoe minder negatieve goed het, en al hoe meer positiviteit het, want jy sien nou raak, wat jy het, in plaats die jy bekommerd is, wat jy nie het nie, dan begin jy, jou dag met God deel, dit is een gesprek met om heel dag dier, dan kom die dankbaarheid, dan kom die waardering, o, die leenderik uitgelost is, dan kom liefde, dan begin daar, een taal in wei ontwikkel, om my waardering, my liefde vroom, A liefde wat groter is, as ek, liefde wat ek nie kan beet kunnen, liefde wat dat die liefde hy energie word binnen in my. En dis daar waar ek woorde skat kort, want ek het nie woorde om uitdrukking te gee nie, en dis waar Godse Gees inkomt. En ek wil jou aanmoedig, laat Godse gees toe, in jou waardering en jou liefde vir hom, laat hom toe om jou van die skaal van Afrikaans af te halen, so dat Godse Gees, door sy geest, met God kan communikeer, en die waardering en die liefde, wat daar binnen in jou is vir hom, kan weergee. Dit is wat hy bedoel in Romeina 8, as hy sê, hy tref vir ons in met onuitsprekelijke sichting. Dit is wat Godse hart is. Right? Goed, dit nou, oké, okay. en uit die oorvloed het ek gesê, sal ek begin dink aan haar. Sal ek begin betrokken raak. Sal ek die natuur begin sien, sal ek my bierman begin sien. Sal die sien klom by die plek, waar ek moet wees. En luister mooi, God gaan nie iets vir my bierman doen, omdat ek gebid het nie. Dis ek wat iets doen. Dis my gezindheid het veranderd ek wat die aarde voorbereid, ek wat wees is om die blok te skuif, hoor julle, met my God loop ek een beende storm, met hom spring ek oor een meer. Alright, wat sê uiteindelike verloop, sê die skrif, die vers 10. Paulus praat van die verborgenheid, hy sê hier die verborgenheid was van die begin af daar, hy sê die verborgenheid namelijk, dat nou dier die gemeente, aan die owerhede en die machte, wat die blok inskuif, die menigvuldige wijsheid van God bekendgemaak kan word, so dat nou dier die gemeente aan die overdeed en machte, in die jemele, die menigvuldige wijsheid van God bekendgemaak kan word, ook vers 11, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, ons Heere, besef jylle nou wat hier gebeur, wanneer, nie as nie, wanneer, maar luister nou mooi, Ons speel nou met die woord as. Ons kan as een wanneer maak, maar as wil om dat woord. Nou hoor nou mooi. Ons het begin dier te sê, as die gemeente dit snap, as die gemeente die sintuigelike kennis gaan toelaat, dit in die drom gaan maal, elke kennis hy persoonlijke verhouding, en dit openbaringskennis gaan maak. As die gemeente hier die woord gaan snap, as die gemeente by die besef gaan kom van ek kort niks, as die gemeente voor die speel sou gaan staan het, en gesien het wie ons werkelijk is, in die werkelijke ek ontdek, en besef ek kort niks, hy dan sal iets gebeur, dan sal die berg en die hevels uitdruk met gegewe, dan is dit die openbaring van die kinders van God, as dit sou kom gebeur, nee. nou kom ons vat nou die, een stap verder, wanneer dit gebeur, ons die as ons maak om wanneer. Wanneer dit gebeur, dit is ons afwachting, nee. Wanneer dit gebeur, van die berge in die jewels uitbreker gejuig. Dan moet hierdie groeding kom, nee. Maar wie wanneer van ons? Omdat dit gebeur het. Kan ons die volgende weekie staan en sê omdat ons voor die speel gaan staan het. Omdat ek die ware ek ontdek het. Omdat ek besef het, ek hoort niks. En omdat my gebed voor God in plek ingekom het en my gebed nie meer een belediging is voor God nie, nie meer een opdrag aan God is nie, nie meer om terugstuur kruis te nie, maar omdat my gebed een uiting is van die waardering en die dankbaarheid wat ek het vir wat hy gedoen het. Sê, daarom is die blok geskuif en daarom het die berge uitgebreek in geëbel en handig geklap en geëgd. Dis hoe ons die aard vorm. Anders jylle ouwens, is ons soos wat Eugene Marais geset, net pachters ons van stof en dons om oor te voer aan skoppingsboer. Dan is alles net een grap. Dan speel ons in die komedie meege blinddoek dier lamverlap wat vir die sonne skarie gee. Dis hoe Eugene Marais het geset, dis die ellende van die godsdienst waar ons was. En dit was vir Judith, Marais so trakies hierdie ding, wat hy so raak beskryf het, dat hy het eindig gesê het, hy is geen sin in hy, na eind na, na sy leven gemaakt. Het. Maar ek en jy is nie daar nie. Ons speel nie in komedie met nie. Ons leef in die werkelijkheid. In die werkelijkheid wat groter is, is die werkelijkheid ek nie ken. In die werkelijkheid van ons verbinding met die jimmelse heerlijkheid, van die God wat die schepper is van die jimmel en die aarde. En as die geest van hom wat Jezus sê die doodheid opgewek het in my woon, en hy woon in my. Sê hy, dan sal ek jou sterflike lichaam, oor die oor eenkomstig, lewend maak, om te leven. Sal die openbaring van die seens van God, die werkelijkheid wees, en die berg en die evel sal uitbrek en gebel. En Jacob kon sê vir Laban, God het jou geseen op my voetspoor, laat dit dan so wees van Suid-Afrika. Laat Suid-Afrika dan geseen wees op ons voetspoor. Kom aan. Ek danks jou uit. Begin met die speel. Dit begin met die speel. Moenie vergeet nie. Dames, jy is beter sekretarisses. Skryf op die speel met jou lipstifie. Laat jou man nie vergeet nie, laat jou kinders vergeet nie. Skryf vir die kinders speel dat hulle nie vergeet nie. Ons begin voor die speel, ontdek die ware jy. Daarvan af kan alles vloei. Vader, ek dankie. Dankie vir die wonder van die grootse plan. Dat het nie ver is nie, dat dit nabij is dat jy wakker is oor die woord om het te volbring, dat jy met jaloersheid begeer, dat jy haastig is, om die woord in ons levens te sien in vervulling gaan. Jere, ons tree aanvermoede, ons is hier om deel te wees, om te sien, om te smaak en te sien dat jy goed is, om terug te staan en te sê, ek sien hoe die jere dit doen, die ja, die strijd nie ons in is nie, die die strijd vir ons gevoer het, ons eer hier, Dank jy dat jy ons ongevormde klomp gesien het. Dank jy vir die volle som van die gedagtes. Ons leef daarin. Ons aasem dit in. Dit is ons leven, ons hee daar niks meer, was dit nie. Maar daarin, le ons alles, ons eer die vader. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom direct tees saam met ons.